بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين تجده فندريم هادريم تادريم تونا تكن الله جل جلاله واطفاندرويم وذتم بريتين ديمت افال كركويم لو فدور دبيكمت الله شوف محمد صلى الله عليه وسلم باملين تي شوكات dhe të gjithëta që i ndiki në rrugën e tjure dhe i rindit në fund të kësaj bote. Të në rollez e besimtarë edhe sëtë me lene allatë më nuarë në këtë piesë të kohës e gjumasë para e zanit, dhe të shpallosim një thënjë të menqër të urtë, të njerëzve të menqër të njerëzve të urtë, njerëzve të sëtë e kuptuan rolin e kësaj dënjoja, e kuptuan në rolën e tyre brenda kësoj dënjoja, e kuptuan qëllimin e krimit dhe mbivazën e këtyre kuptimeve e regulluan jetën e tyre. Dhe realisht, kush është kështu, meritant tjetë shembul, meritant tjetë modeli jynë, që të shërbehim me fjallët e tyre, të shërbehim me vepre të tyre e kështu më rrathë dhe në takimet e kaluara kemi shpallosur disa thënjit menqyra do bi prurse, do me thënëse për mbajtësore të një njëri u të madhë të njëri për shokëve më të afërt Muhammedit s.a.s. e Bu Bekret radiallahu ta'ala anhum dhe kemen se kënjeri ka bërë pun të më dha emri ti më riten tjetë gjithkon në ndajë tona, në takimet tona në diskutimet tona Kër të shërbejmë me fjallë të menë qëra duhet edhe me fjallë e këti burit të shërbejmë nga se mitë vërtet, kemi qëfar të marën për e ti. Ebu Bekri, ka lënë fjallë. Dhe fjallë e radhës e Ebu Bekrit, që të të të vazhdoj dhe sëtë me Ebu Bekrin, që sa më të të flasin për këtë burit madhë për këtë njëri devat shumë, që e deshje shumë për i gamberi S.A.S. Salë Asa kur apo tonë jera pejgamberi ne lihi sllatu sallallahu alaihi wasallam kë e domos së shumti për njerëzve, e burrave, Tha Abu Bakrim. Donc tea ka dashur më shumë ti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E ka pas shoku më të ngushtë, më afërt. të afërt. Andai fjali te Abu Bakrit nuk janë fjalë trëndom të tërëta të njeriu të, të, të, të zakonshëm. Jan fjal, janë fjalë të një burri të madh që kanëajt me burrin më të madh që e ka njofë të historie me Muhammedin sallallahu aleyhu sallam. Qëfar tha Ebu Bekri në fjallin vjuese? Në në pomë të akimin e këluar një jetë që ishte keçkuptuar, si e përmjësoj kuptim në këtja jeti, Ebu Bekri, radiallahu anhu. E sëtë qëfar në jap Ebu Bekri, qëfar në shpalohës Ebu Bekri? Thëtë zotë që i qështë iknaqën me të, se menquria më e madhe është në dhevëtsmëri. Dhe menquria më e madhe është në dhevëtsmëri. Ndërsa i njëranësa dhe si kurse përkthejetët në gjuhën e poplit ton ahma klëku të me thonë njëriu tjetë shumë i oracional, i palëgjik shumë, është atëherë kur është në mëkatim. Dhe të i menqër je, kur je i nështuar Allahot dhe i devëtshumë, ndërsa i pa menqër, i pa vëmëndshumë, je atëherë kur je në mëkatim. Pasta i buve kërisu dhe shambull për këtë nga veti ati duke thënë se a jeshtë të tashmo u dhecë i muslimanve kështë e martash rolin dhe të tyren e një udheci dhe tha ta dini se njëri u i dobet me mu është i fort deri sot e ralzo drecia nëse njëri dobet i është senu e drejta a i me mu bëti fort unë e bëna me to deri sot e me drecin nëse njëri u fort mes një uve Bëhet i dopte une Dirisat të bje në vendresia Do në ndy kushka mundësi është i fort Ko rreth, ko atë njofë shumë, ko lidhje Dhe këtu i përdur me bu padresi E bubekri tha une Nuk leqë që, që kuj njëri me ku një fort Për dirisaj me atë që ka Bën padresi Dhe në fund të tha fjale një ur Nuk jam më i miri për juve për Allah më ka përzir. Andaj për diri sa eci u dhe së dur më përkrahni, ndërso nëse gaboj, më këshilani. Kjo është fjaqë e tha e buvekri radiallahu ta'alanhu e që jebë me kuptume dë vërtetë se sa ishte i menqur, sa ishte i urth, sa ishte i lerëpamës, vizionar e kështë mëra. Qëfarë tha në fillim e buvekri radiallahu ta'alanhu? Fuli për menqurinë, të ndruzë dhezër dhe dhe dhe dhe dhe Menqërija është vërtit i kërkuar mes njëzve. Njëzë kanë qekë me këntë menqëm. Ma dje e lavdrujë njëri njën e menqëm. Filoni ishtë menqëm. E mbi qëfarë bazë në e ndërtojmë gjukimin tonë për dikesë është i menqëm. Nga njërbi bazë ndë një fjale, analize që e thëtë zidit e përlimit që e ofranë ndë një diskutim që e bënë këshil që e jepë dhe prim që e nd un kode so shenja që përmes këtyre shenjave ne konkludojmë se Filoni është i mençur. O po ngjanërë don ka kry shkollë i mençur. Evbekri radjalo Tarano ta i përfshin të gjitha këtu me një fjalë përmbledhëse. I mençur është njeriu i cili ja ka frikën Zotit. Rohat nga dënimi i Allahut esë në rrugën e Zotit, që kështë i maqën nga se të nërozër një njëri cili e dinë se Allah o gjellë e gjellaj o ka kryu gjithë që ka është ndorë në ti e jetën nga vetë tja ti se s'ka kur gjëndorë dhe më thonë njëri mund të këtë shëndet, mund të këtë pasuri mund të këtë begatit lëleshme në mëmen mund të huptë të gjitha pa dëshirë në ti Po t'i kështë pas ajnë dorë dhe në posidim, nuk kështë me hu pa, po. Po me që nuk jënë të ti, jemërë Allahu kur danë. Jeta është e jonë, ju, ne kemi jetë në shqyëtëzim. Nga se potishtë jetë a jonë, do t'i rezistan i meleku të vdekes kërë rrënë me marmonë, po Më që ka po danë? Ma mërë i që ka temën, nuk e jepi. Po a ka dikush që i rezistan i meleku të vdekes, nuk ka mundësi. Dhe dhe të vjene Allahume e mara atë që është e ti Vjene Allahume e mara atë që është e ti Për këtar së ju edhe pejgamberi s.a.s. Në disë rrasë i kur ka ngushlu dhe së njerëzë Që ka vdik të afun të këthonë Dhe që andrish kur i vdik Kur ka qenë fmi Si e ngushlon të pejgamberi s.a.s. Innelillahi ma e khad Wa lehu ma atha Allahut i takona ja që e ka marë Nga se ati ka takua e që e ka dhonë Aja ka maspari, ka e ka dhonë masëpore. Për ndaj e ka morë, madhë në vetë, laute bare këtë të të në. Kështë njëri menqër, e dinë se, gjitha këtu e ndurë dikuj tjetër, ndurë të laute. Dhe e dinë se përtu komedonë logari. E dinë se kërjetë është shkurtë. Dhe e që ka për te i kësa është e prjetshme. A thë valë, a ka mundë si njëri menqër me humbë të prjetshme për të përkashme e më dha të botës jetër me u përknacit e kufizuara të kësoj dënjoja, njeri menë që nuk e përnë këtë punë. A ne shiko për shamu njën nga djetarët e herë shumë, si e ka testu menqurin e njerit për gjematit vetë. Ka nejtë me një gjemat vetë, me njerit tafëm ti, edhe ka doshë me jatë testu menqurin. E i ka thonë, a je Dukë u pregadit për vdekje, që është më pregadit? Jo me da vorën e mi da parat për qefen, jo për kështu të afët, që këtu bohën, kërkush më i toë kësumet, mirët për po më pregadit më punë mira, me pendim, me këthim të kallahu, me përmeshtim të adhurimeve, me shtim të adhurimeve, me kërkim falje, kërë është pregaditja. I ka thonë, si jam bashkë të u marë shumë me këtë punë, Kismet, si kurse të thojnë për të njërës, e kam njëtë veç pak ma vonë t'i krydo punë. Dhe i tha, atër ti me siguri, me që nuk po pregaditësh, me që nuk i gatshën, e vdekja vjenë gjdo moment, me që kështu është halëjët, tha, atër me siguri ti i ki dy jeta. Në këtë jetë e ki, nuk më rinë këtë jetë me kry punët, shprish punëta në ki një, një tjetër, atër për mirësoshë. Jo tani ekam, është dy. Një jetë ekam, sikom dy apo. O ta thërtim me siguri, ki marrveshje me melekun e vdekjes. Qi kur djymë ta marrë shpirtin, i thosh, "Qësh na marr vesh. Dy ditë mpret, dëpun, më pranë, i ky do pun tani vjen e marr." O ti jo, s'ka marrësh me ta askush? S'ka mundsi, s'ka negocjatë me melekun e vdekjes, s'ka kompromes. Ai kur vije, vije në urinë të Allahut. Edhe s'ka mundsi më shty kush këtë moment absolutisht. Ata atëherë do ti me siguri ti garantoz prej Allahut bro pra, pse nuk rinjolllesh nuk mirish ne pyetje fare desh ash qan me kus koksu kemu rinjollm me ne pyetje e tha athere bro pra, me gjitha këtu janë kështu ç'i tha njëri mençur nuk bën çka bën ti a fshë njëri mençur nuk bën çka bën ti njëri mençur nuk i shtyn punë të mira nuk i shtyn pendime nuk thotë kismet e ku bën jet a dencë ku kismeti nuk e dihet bën Allah jallahu ala jamer Pa paralemrim, pa i tregu, me lejku i vdekjes nuk bën termin me kërkan, me dhënë gjash së hati, pa e bojmë ataman, ja s'ka termin, a i s'ba termin, a i s'pa termin jenë, a jasë nuk dvit a jenë zonë, asë e je ludh, asë e gati, a i s'dvit, e përdi së ashtu situata, kjo tha njëri menqër, njëri menqër, nuk lunë me këtë punë, nuk lunë me këtë gjera, Përna e tha Abu Bekri radhiyallahu ta'ala se njëri i mençur është ai cili ruhet, ka kujdes. Donëko eko e ka vërmendje, e ka e ka kujdesin maksimal. Për të mbrojtur nga rreziku i ardhshëm çdo ditë. Do të so thotë, njëri tamam, do të ngjojë ora po është ahmak një që s'ka logikë, s'ka mendje, është ai cili e kalon jetën e ti në mëkate dhe në punë të liga. Pse? Pse është kështu të obvekër? Për arshfinë e thjeshtë në vëzët. Nëse një kusht për njerëzë, po thëmë kushtimisht 60 vjetë, 70 vjetë, 50 vjetë, së më rëndës iso, Do mënë, ka flejt në mësë sabat, së qohet më falio dhe o së në qohet në nëmë. Se, që a tërgjumë me mirë, më qohet të, së qohet dhe më. Ose nuk në gjina në, nuk falet, pinë ato që s'duat me e pi, shkan ati ku nuk duat me shku, qështu i ka shku jetët? Qështu i ka shku jetët? Kërë ka bovë, do vjetë, bajgit do vjetë, me shku me vetë që ato kënëtësi që që i gjumë i mirë që të dëke në saba e që e kënëtësi që të dëke kër shkëjshë atje e bëjshë e këta që ometë pëjsoj a kia mëlingoj diqka pëjsoj a kia diqka të kametë ja kej të shku apënë, së kametë sena të. e a dimi që ka kametë që kësë edhin që ta si kam betë në kry kametë për desia për Allah të shkime do lëgari për krejtë A këtë atje u skuafam, atje sa. Ç'tën sopën. Ç'tëna ja vlen. Ç'tëna ja vlen. Prandaj besim tani kalkulon, është tregtari i mirë, nëse ju biznes në ekonomi, nëse këtu nuk ka, ama në raport me me jetën e tij, në raport me të ardhmën e tij. Do të më keni mend që do të më dish shumë kalkulon. As kom logarit, as kom logarit. Shkretë mizer njerëzit për shemb në pasurinë tyne. A lëgaritin a kalkulojnë që një shambullë konkretë. Një njëri cili, një njëri cili e ka një shpi, e cila kushtën 50 mjara, 100 mjara, sa më rëndësi sa kushtën? Kushtën shumë, një 100 mjara, përëm kushtën një shpi e tjërë. Edhe, tu në edhe me dëshukë, i pëllqen telefoni i shukët vetë, fort i mirë e ka. A e ndrojnë e me shpi? Edhe e ndrojnë telefonin me shpi. Cële është që të i, i meqmi? A është zërë me gjithë meqmi në këto? Ja jo, Allah, letë është me gjithë meqmi në këto. Dijet, qaj që i ka fitu me telefon shpi, që kjo është i meqmi? Me mashtru se ka mashtru, vetë e ka i do është apë. E kjo e që i e dha shpinë për të rënqetën të tina. Këti pak më këni maqim të jam ujtë me shkish shpinë, me bletë telefonin përst me pas shpinë tjetër, se kësha u pas njonën. Andë njerë që ja këllon e kap jetër, komplet. Me te me e fitu gjenetin, blenë me jetë vetë, sene që sija vlenë dhë njo, vëqë barë, vëqë mërzi, vëqë piklimë. Ajtho e ti maqim të tina. Së është i maqim kjo? A ti munduk në të fillem që që fa telefoni këmbli, e dërnë fotografia, e knacija përkënshme, knaqët, e që kur vjen nata të kaftofti, e sot këmë shku me flejtë, që të mërëve është, telefoni së për të bëjtë ke mundësi me flejtë, telefoni së për të japë ke ngrësi, telefoni së për të japë ke mbrojtje, ta njëshe, që kështu kanë më pa plën njësë, se kur dalin për e dunjansë, e shvojnë se ato knaci që, mënu, që po të, po kanë e m Këtu është po të bëjtë kanë ahat. Këtu është po të bëjtë kanë moni mirë. Këtu është po të përsoj kanë. Këtë ka dojtë me dhe qëka tjetër më marë. A ne e më vekërë të të bënë i meqëm. Bënë i meqëm. E med kry. E shika ku për po investenitën tona. Përndaj nëse një njëri, të në vëzër. Nëse njëri, ndërimin e shtëpis me telefon, e konsiderujmë. Së së shtë i meqër. Nëse njëri për shembul, humbë para, këtë, së shtë i meqër. Nëse që kjo humbje e bëndikër më së përkoni meqër, e ajtë që humbë, ajtë që humbë jetën komplet, ajtë që humbë më shirën Allahot, ajtë që humbë fadën Allahot, e këti që ka i thua, në kështë letë të në rozër, Ta kuptëm këdrejt. Nuk është letë me ahup rahmetin Allah, dhe Allah i shtirë është. Do të prej me, fartë me ahuq, e mështë me mshuru Allah gjellë dhe gjallu, të ne e mshirë. Shumë i hoqtë do të me konjeri, për me mujtë, me dëvërtet me ahuq, dyrëve gjenetit. Shko ka thonë pekamberi sasallëm, gjenetit ka të dyrë, të dyrë të mbaje. Një dyrë është, Një derë. është, mes një derë, dhe, dhe dhe era, dhe të të të tërë, është lerëksi hatashmë e madha. Hatashmë e madha. Për. Dhe më ma thonë, sa kalën një njëri, 500 jetë me kalëja. A më shë përmanur këtë lerëksi? Një derë. Ku janë dyrë të tjera? E krejshtë me dyrë, mja huqë, më shëmuhit me jinta? Allah! Qëka mi thonë ti? Par në përshamu të vëzër, nga jetë e përdyshme, të përmbyllu me këtë shamu, në njëri dhe me marë lene kjerët, e dojë minimum, me janë gjitë dore, me përshamu. I thunë, në qëra, e kje që të portë, 200 metra, e kje që të portë, që të apë, së përënësin, me desë, anësh, e që më su prakë dikonë se sënë të ka përsejma, apo. 200 metra portë, e po, kje që të sitë hishtë, të apëm lene, e dhe e Q'ka i thërë instruktori, e qysh me t'kali u t'jojë a ronë jemë? Kër 200 më të derë e a huqë t'ja po. E aji që ja huqë me mija, mija më të derë, mi thënë allohë, e robijem, e qysh me t'a falë t'ju. E që ka me t'boti, kër ti derës t'ka s'ma dhe jak e huqë? Andaj këti që ja huqë të në këti dirë, aji thërë i, i meqëm. Që t'a dhe thabu e këri? I meqëm, aj, është ësht, aji që e din derën, e ed Apo është taj që ja qëtë të në këtë dyrë e lesan, e lesën, e msan, e thyrë, e mësën, e u zënë, Alla për të huqë. Këti i ka thënë pejgamberi sëllëm, Hadith, krejtë këni me hinë gjenët, veç kërë zënë? Krejtë këni me hinë gjenët, veç kërë zënë? Thë një rësullë, kërë që që zënë? Kërësh a o është ajë që nuk dënë me hinë gjenët? Tha pejgamberi sëllëm, Ajë që më gënë mu, dhe të më gënë mu, hënë gjënët, ajë që su më gënë, s'ka dosh me hërën. Për da i thot, i manqëm një një njëri që, që nuk e më gënë Muhammedin s.a.s. Kjo është i alëvekët, të imit manqëm, i manqëri e din kën mëngu, i manqëri e din argati ku i të është, i manqëri e din ku i investan, i manqëri e din që shfitan, i manqëri, ajë që si kom me të kry, Syri kon pengon, syr maskujt po shkon, sy nargat i kujt është. Më rancë është u knaçi. A ne? Me shkurt vien akshome tanjësh, au knoçi as ka bune vakë. Allah na ujt, Allah është mat e na mundsomi përdorsh që duhet, e na mundsomi të mallnuar që mos të aq ja huçim. Mundsi është e madhe, prandaj çdo çdo ndoshta lejhiti nga rruga që ja që në fund mund më na godit për stubi e kena mundsinë me Timon naje des me gju në rrugën e durr pendou tek Allahu xhalla xhaliu ktheu te ai për mëse gjendjen tonë kërko falë të vazhdueshme që ti jesh në rrugën e durr e pastaj kur vjen kuhamedal me dal nga portat e duhura jo më e huqe në rrugë për shtyllat të caktuara që dali deformuar pastaj për Allahu xhalla wala dhe i shkatruar Allah nderoj Zoti spoleft me kaç për këtë pjesë po e dojmë zonën e vazhdim pastaj me pjesën e tetë namaz xhimos O sallallahu alejhi wasallam Muhammadu wa alihi wasahbihi wasallam. Shumë si gëjira. The më vozësh dhe mësuesi drejtimi. Domethënë, gjumon e Kalvari kom informuar se në bashkëpunim me Institutin Kombëtar të Shëndetësisë, do të thotë do të bëhet vaksinimi edhe në xhami. Ata kanë arsy si ekip, kush dëshiron që më zhukët mundësi që pa term paprit pas Z do të ketë mundësi të bën këtë pas namos xhamos, por është në klasat e shkollës. Në në, në klasat, xhamistë dhe kjo është shkollë ku mësohet, andaj në klasat e e gjamis mund të bëtë vaksinimi pa tërmin, edhe pa pritë dhe pa kalablak, inshallah. Përëndaj, ju në këraju që të mërë një piesë edhe që të kërinë këtë obligim që lësë alan tjetë sebe për të nëmbrun nga kësë mund e nga kësë kë pandemi. Zotë, jë shpër bleft.